È una questione complessa ma semplice allo stesso tempo che provo a riassumere anche per i non giuristi, nel senso che l'azione, la missione che sta compiendo la Global Sumudio Frottiglia è un'azione umanitaria che tende a portare mira aiuti umanitari a Gaza, la cui popolazione palestinese è in una situazione ridotta alla fame non solo bombardata, ma in una situazione che l'ONU stesso ha eh, definito di carestia non naturale, cioè indotta dall'azione dell'esercito israeliano. Questo cosa significa? Significa che secondo le convenzioni internazionali, Portare aiuto a una popolazione che è in una conclamata situazione di carestia è un'azione umanitaria che nessun blocco navale può fermare. A prescindere da ogni considerazione che comunque sarebbe importante anche evidenziare della illegittima occupazione da parte di Israele non solo del territorio di Gaza ma anche della eh, parte del mare antistante, l'attrice di Gaza, Comunque non può il blocco navale, pur illegittimo, bloccare aiuti umanitari. Soprattutto perché la zona che dà appunto sul mar Mediterraneo non è neanche teoricamente a livello giuridico territorio israeliano, ma dovrebbe essere territorio dato ai palestinesi secondo le convenzioni attuali? Secondo il diritto internazionale, le convenzioni anche sul diritto del mare la parte del mare antistante, la striscia è di competenza della Palestina è vero tuttavia che lo Stato di Israele la occupa illegittimamente, cioè in violazione del diritto internazionale, indifferente alle varie risoluzioni delle nazioni Ultimo anche dalla risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 2024, settembre 2024 che dava 12 mesi di tempo allo Stato di Israele per levare l'occupazione illegittima che permane da decenni. Ecco, come ben sappiamo questa cosa non è avvenuta. Qual è il ruolo dell'Italia per quanto riguarda scortare la Global Summit Flotilla con le navi che ha mandato il ministro della Difesa Crosetto? Mm. Non so se sia tecnicamente corretto parlare di scorta, nel senso che sono delle navi, una o due navi militari che stanno vigilando su quello che può succedere, man mano che la flottiglia si avvicina alle acque territoriali palestinesi ma occupate da Israele eh, rispetto alle quali c'è il blocco navale di Israele eh, per legge il ruolo legale dell'Italia è innanzitutto quello di proteggere i propri cittadini rispetto a azioni violente che uno Stato estero, in questo caso Israele, potrebbe compiere nei, ai danni dei propri cittadini. È un obbligo che deriva anche lì dal diritto internazionale umanitario, oltre che dalla Costituzione che preserva la vita e la sicurezza delle persone. I cittadini e le cittadine italiane che sono imbarcate sulle navi della flottiglia sono soggette alla giurisdizione dello Stato italiano e proprio perché è illegittimo Il blocco navale che eventualmente comporterà delle azioni violente da parte dello Stato di Israele è obbligo dello Stato italiano opporsi a queste azioni illegali, se vuole essere coerente e conforme al diritto internazionale. Aggiungo solo che l'Italia che ha aderito alla Convenzione ONU contro il genocidio ha un obbligo non solo di reprimere ma di prevenire il genocidio che è stato conclamato dalla Corte Internazionale di Giustizia eh, con tutte le conseguenze del caso, per cui anche sotto quel profilo eh, lo Stato italiano ha il dovere di intervenire qualora ci fosse un attacco da parte dello Stato israeliano contro delle imbarcazioni che disarmate stanno andando per compiere un dovere internazionale umanitario che non stanno svolgendo vari stati tra i quali anche l'Italia.